Einen wunderschönen guten Abend aus dem krähen Mein Name ist Britta Stefan und ich bin heute hier zusammen mit dem Jens Ballerstedt. Und mit dem zusammen möchte ich gerne einmal sprechen über die Prism-Demo, die für den kommenden Samstag geplant ist. Hi Jens. Hallo liebe Britta. Uh, ja Jens, erzähl mal kurz, was plant ihr denn da am Samstag überhaupt? Also, am Samstag soll in Düsseldorf eine, also am Samstag, den 22.06., nicht damit Verwirrung entstehen, wenn Leute das später hören, soll in Düsseldorf, nein nicht soll, sondern wird in Düsseldorf eine Prism-Demo starten. Das Ganze beginnt auf dem Bahnhofsvorplatz. Wir treffen uns ab 12.30 Uhr. Losziehen wir dann um 13.37 Uhr, um dann nach einem kleinen Umzug ähm, vor der vor dem US-Generalkonsulat zu landen, um äh, dort den Amerikanern und den anwesenden Menschen zu sagen, was wir von PRISM halten, nämlich gar nichts. Okay, ähm, die Route ist ungefähr wie lang? Weißt du das schon? Ich denke, wir brauchen für die Route nicht mehr als eine Stunde. Also die ist wirklich nicht sehr lang. Es geht bloß darum, dass wir über ein paar stark befahrene Straßen laufen, damit die gesperrt werden, ähm, was ja immer ganz gut ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, klar, auf jeden Fall. Und ähm, da werden ja nicht nur alleine Piraten demonstrieren, sondern sind auch ein paar mehr Leute dabei, hoffentlich, ne? Ja, das äh, hoffe ich auch und das hoffe ich nicht nur. Das ist auch so. Ähm, ich bin gerade dabei, ein, ein möglichst groß und breites Bündnis zu mobilisieren, weil es ja nicht nur Piratenthema ist, sondern letzten Endes jeden Abend geht. Ähm, bis jetzt hat, ähm, haben zugesagt, natürlich die äh, jungen Piraten, Zwei Hackers sind dabei, der Nordeingang und das Chaosdorf. Eine Bürgerinitiative aus Düsseldorf äh, nennt sich Grund, äh, bedingungslos Grundeinkommen für alle. Ähm Dann hat sich Occupy angeschlossen, wahrscheinlich auch der Freifunk. Das ist nur noch eine Formalie, insofern gehe ich mal davon aus, dass die sich anschließen. Und mit äh, Öffentlichkeits- Arbeit unterstützt werden wir von Digital Courage, die nicht offiziell Bündnispartner sind, aber das bei ihren Mitgliedern bewerben werden und von der Verbraucherzentrale. Und diverse Studentenbündnisse sind auch schon angeschrieben und Gewerkschaften. Ja, das hört sich ja auf jeden Fall an, als wenn ein paar Leute kommen könnten. Ich glaube, Wetter, ja, ja glaub, Wetter ist ja sogar auch ganz gut gemeldet. Ne? Es soll nicht regnen und 20 Grad sein. Leicht wolkig, mit einem sanften Wind. Das perfekte Wetter für Demonstrationen. Wenn man am Samstag also noch nichts vorhat, demonstrieren bei schönem Wetter. Und wenn man was vorhat, dann sollte man das verschieben und trotzdem kommen, ne? Ja, das sowieso. Also es gibt einfach zur Zeit, das habe ich ja heute schon beim Flashmob gesagt, es gibt zur Zeit kein wichtigeres Thema als das. Ähm, es ist eine Überwachung unbekannten Ausmaßes. Also es ist Mehr als Akta, mehr als die Voranspeicherung, mehr als alles, was wir bisher kennen, die ähm, Aktensammlung der Stasi, die schon für unvergleichbar galt, passt mehrere hundertmal in die Datensammlung der NSA rein. Naja, und ähm, was man ja auch in dem Ganzen immer nicht vergessen darf, da gibt es ja auch jemanden, der das Ganze öffentlich gemacht hat und äh, jetzt dadurch massive Probleme hat und den sollte man dann ja auch nicht hängen lassen und ihm schon zumindest ein den Eindruck vermitteln, dass er es das nicht umsonst getan hat. Ne? Ja, definitiv äh, gebührt unser aller Dank Leuten wie äh, Bradley Manning, die schon Whistleblower gewesen sind und jetzt halt eben auch in diesem Fall Edward Snowden, ein äh, ehemaliger... NSA-Mitarbeiter und die Menschen wie die sind eigentlich diejenigen, die unsere Demokratie groß voranbringen. Das darf man nie vergessen. Und deswegen wollen wir auch Edward Snowden unterstützen mit unserem Protest und einfach ganz klar sagen, dass wir Leute wie ihn brauchen. Ja, genau, auf jeden Fall. Jens, wenn man kommen möchte am Samstag, sollte man irgendwas mitbringen? Um, ist da irgendwas noch gern gesehen oder so? Natürlich, jede Art von transparenten Bannern, Fahnen, was auch immer man hat, um äh, Flagge zeigen zu können, ist e immer gut. Dann findet man auf www.noprism.de abgleich auch noch eine Druckvorlage für eine Edward Snowden-Maske die man sich einfach ausdrucken kann, auf Pappe kleben, um klarzumachen, wir sind alle Edward Snowden und der Mann ist überall und äh, ihr werdet uns nicht los. Äh, darüber hinaus suchen wir immer noch für eine Aktion, ähm, die sich Gläserner Bürger nennt. Leute, die weniger Hemmungen haben als andere. Sprich, wir bräuchten Leute, die sich in Badebekleidung auf die Demonstration trauen und sich den Körper mit äh, Handynummern, PIN-Nummern und E-Mail-Adressen bemalen lassen und das Schild gläserner Bürger in die Hand bekommen. Ähm, eine Aktion, die uns mit Sicherheit hilft, Aufmerksamkeit auf das Thema zu bekommen. Ja, das mit Sicherheit. Das sieht ja immer ganz gut. Soweit ich weiß, wird auch ein Pritschenwagen dabei sein und eine kleine Soundanlage, ne? Ja, natürlich. Also wir haben zwei Fahrzeuge dabei. Das Piratomobil ist da und unseren LKW mit der Soundanlage, der das Ganze begleiten wird. Wir hören darüber CC-Musik und der Wagen wird uns auch mit transparentem Stück zur Verfügung stehen als Bühne für die Kundgebung. Es wird eine kurze. Ähm, Auftaktkundgebung ähm, am Bahnhof da gegenüber vor dem DGB-Haus geben und ähm, die Abschlusskundgebung dann vor der amerikanischen, nicht der amerikanischen Botschaft, dem amerikanischen Ko Generalkonsulat, so heißt es. Okay, ähm, sind jetzt ja glaube ich sowieso für diese Woche noch ein paar mehr Demos angesagt. Unter anderem war ja heute in NRW auch noch eine Aktion. Weißt du da noch was drüber? Ja, selbstverständlich. Heute war unser Prism-Flashmob und es war, ganz davon abgesehen, dass es natürlich ein ernstes Thema ist, hat es allen Beteiligten unglaublich Spaß gemacht. Es war eine sehr tolle Aktion. Es gab ein, äh, ein paar Leute, die quasi die Darsteller der Bürger gewesen sind und das andere waren die Agents. Ähm, das Ganze spielte sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Düsseldorf ab. Die ähm, Agents haben sich alle versteckt, die Bürger waren verteilt. Daraufhin trat ein Agent mit einem äh, Megafon nach vorne, hat einen echt innervierenden Alarmton losgelassen, der über die ganze Aktion hin erschallt ist und mir ehrlich gesagt ein bisschen die Nerven geraubt hat. Dann äh, kamen die Agents aus allen Ecken nach vorne, die Bürger haben sich auf den Boden fallen lassen und die Hände hinter den Kopf genommen. Die Agents haben die Bürger markiert, äh, die Umrisse davon auf den Boden gemalt Der Schriftzug noprism.de wurde 20-30 Mal auf den Boden vor dem Bahnhof gesprayt. Und äh, in der Zeit haben wir über 200 Flyer an äh, Passanten verteilt, die alle wahnsinnig interessiert waren. Ich habe hinterher Stimmen von Passanten gehört, die gesagt haben, oh wow, sowas gibt es wirklich, da, da muss man doch was gegen tun. Und recht haben sie, man muss was dagegen tun. Die Aktion war großartig. Tatsächlich ungefähr fünf Minuten gedauert, aber wir haben äh, gute Leute damit erreicht und ähm, es hat einfach riesen Spaß gemacht. Einen Dank nochmal an Andreas Graf, der ähm, große Teile der Organisation übernommen hat. Das klingt auf jeden Fall spannend und da wird es mit Sicherheit auch noch ein paar Bilder und so ähm, von geben. Ich meine, dass da auch jemand war, der auch ein Video davon gemacht hat. Ne? Das Krähennest war natürlich wie immer live vor Ort, hat am Ende auch noch äh, zwei Interviews gemacht. Eins mit den beiden Organisatoren, also mit Andreas und mir und eins mit zwei Kandidaten, die da gewesen sind, nämlich mit Andreas Graf und Melanie Kalkowski. Der Thomas Weyers war auch da, hat sich zu dem Thema aber eher zurückgehalten, der wiederum macht das Thema gerade eben in der äh, Pflege- und Arztbranche bekannt, indem man nämlich zum Beispiel Ärzte darauf aufmerksam macht, dass das Thema auch sie ganz persönlich betrifft, dadurch, dass ihre Patientendaten abgerufen werden und äh, dadurch die ärztliche Schweigepflicht untergraben wird. Also all die Leute da draußen, wenn ihr beim Arzt seid und unangenehme Krankheit habt, Macht euch keine Sorgen, ihr braucht eurem Chef nicht davon zu erzählen. Innenminister Friedrich weiß das schon. Ich habe heute Morgen so gelacht, das war so geil. Ähm, bei WDR 2 war heute Morgen eine kurze Stellungnahme oder ein Kommentar und ähm Das ging aber gar nicht um innerhalb Deutschland, sondern um eine Demo irgendwo im Ausland. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, warum. Auf jeden Fall war dann so ein Freudscher Versprecher, äh, wo dann gesagt worden ist, naja, solange sie Friedrich äh, friedlich demonstrieren. Ich habe so gelacht. ich fand es super. Großartig. Der Mann ist doch toll. Der ist super. Der hat sich bei den Amis bedankt dafür, dass es Prism gibt. Weil er nämlich jetzt äh, regelmäßig Updates von den Amerikanern bekommt, das wurde auch schon bestätigt. Die Informationen, die die Amerikaner da sammeln über deutsche Bürger, werden alle vollständig an äh, den deutschen Innenminister und den Bundesnachrichtendienst weitergegeben. Das ist doch total toll, da freut sich unser Innenminister. Der braucht sich nämlich nicht mehr um die Verfassung zu kümmern oder um die eu Menschenrechtskonvention. Das ist alles total egal, der Mann hebelt das einfach aus und Friedrich wälzt sich in seinen erhobenen Daten und lässt sie sich abends auf den Kopf prasseln, wenn er in seinen Allmachtsfantasien hängt. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Ja, auf jeden Fall. Ich muss gerade ein bisschen lachen wegen der Hintergrundgeräusche bei dir. Ja, Entschuldigung, bitte, meine Frau hat Heuschnupfen. Ja, kein Problem. Okay, Jens, ähm, ich glaube, dass wir da jetzt äh, zum Thema Demo am kommenden Samstag eigentlich auch soweit durch sind. Noch mal ganz kurz zusammengefasst, am Samstag, 22. Juni, 12.30 Uhr, Treffen, Start 13.37 Uhr in äh, Düsseldorf am Konrad-Adenauer-Platz. Einfach kommen, dabei sein und Transparente gerne mitbringen und Spaß haben. Genau. Also ich wiederhole das nochmal. Prism Demo, wichtigstes Thema im Moment. Geht jeden einzelnen Bürger da draußen was an. Samstag, 22.06.13.73 Uhr, Düsseldorf Hauptbahnhof. Seid dabei, lasst uns den Amis zeigen, dass wir das nicht mitmachen und am besten allen anderen Sicherheitsfanatikern über, überhaupt auch. Und dazu, was Terrorangst macht, muss ich noch einen kurzen Hinterherschieben, auch wenn es nicht direkt zur PRISM-Demo gehört. Heute haben die Grünen unseren Antrag im Landtag NRW abgelehnt zur Transparentmachung von Atomtransporten wegen Terrorangst. Terrorangst ist Grund für alles. Unsere äh, Vollkorn-CDU, die grüne Partei, hat wieder zugeschlagen und wieder einmal die, ihre Ideale verraten. Ich freue mich. Vollkorn-CDU ist auch nice. Okay, Jens, dann äh, bedanke ich mich bei dir für die Information und ähm, drück die Daumen und gehe einfach mal davon aus, dass es das am Samstag ganz toll wird und ganz, ganz viele Leute kommen und da auf die Straße gehen und ihre Klappe aufmachen. Ich würde mich freuen, wenn da mehrere hundert Leute kommen. Das wäre ganz toll. Ach, machen wir einfach. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss da draußen.